Jó Van fűtés? Van. Mióta? Hát pff, múlt hét óta. És jobb? A meleg, mint a hideg, igen, igen, határozottan. Gyerek élvezi? Ö, igen, bár szerintem a gyerekek sokkal gyorsabban alkalmazkodnak minden körülményhez, mint a felnőttek. A feleséged? Ő is nagyon élvezi. Nem hiányzik a hideg? Nem. Hány éve van az Egyensúi Intézet? Hát attól függ, hogy hogyan kérdezed. A formális megalakulása az 2018. szeptemberre. Ez azt jelenti, hogy hat éve. Igen, 6 év. Ä, Filipov Gáborral beszélget, vagy ő beszélget, velem nézőpont kérdése. Ä, mondjál három sikerélményt. A szakmai munkánkban? Igen. Hát az egyik ilyen sikerélmény az idén tavasszal volt, amikor egy olyan szakmai egyeztetés sikerült megszervezni a kormányzat, illetve szakmai szereplők között a magyar épületállománynak a megújításáról, amire nem volt példa az elmúlt időszakban. Nem szeretem ezt a kifejezést, tehát igazából nem ismerek ilyen példát, tehát ez egy nagyon-nagyon értelmes párbeszéd volt, aminek lett eredménye is, ez az egyik. Milyen eredménye? Olyan eredménye, amiről biztos, hogy nem fogok beszélni, de volt. Ez az Olyan egyik. eredménye, amit nem, amiről nem fogsz beszélni, és amit én ezek szerint nem is láthattam, tehát az a jövő zenéje? Hát erre mindig visszatérünk. Vissza-visszatér vissza a beszélgetéseinkbe, hogy azért a mi tevékenységünk jelentős része az olyan, amit nem írunk ki a homlokunkra. De akkor most vissza ezt a Ha egy részt, új a Dunán, ő... azt észrevenném. Biztos, hogy észrevennéd, igen. Vagy gondolom, hogy észrevennéd, meg át is mennéd rajta. Csak nem feltétlenül tudnád, hogy a, a mögött hány szereplőnek milyen fajta erőfeszítései vannak. De ez nem olyan, mint egy híd. Nem, nem. Az olyan, az okay. olyan. De önmagában, ismétlem önmagában az, hogy, hogy, hogy ez a bizalmi légkör meg tudott teremtődni, az, az szerintem már önmagában egy precedens értékű dolog. Tehát, hogy, bizalmi bizalmi hát, hogy leültek olyan emberek, akik? Azt nevezük bizalmi légkörnek, és most általánosságban fogok beszélni, hogy a politika és a gazdaság a kettő együtt pedig pláne olyan tér, ahol mindenki nagyon óvatos és kockázat kerülő a tekintetben, hogy nem alakulhat-e ki, alakulhat ki egy olyan szituáció, amelyben ő kellemetlen helyzetbe hozza azt a szervezetet, amelyet képvisel. Legyen az párt vagy cég. Mit van, nevezünk, kellemetlen nevezünk kellemetlen helyzetnek? Azt nevezük kellemetlen helyzetnek, hogy leülsz tárgyalni valakivel, vannak bizonyos céljaid, és mindig fenyeget az a pillanat, amikor a másik, elkezd gyalaklóan tekinteni rád, és arra gondol, hogy neked hátsó szándékod van, vagy csak arra gondol, hogy a te szándékaid az ő érdekeit fenyegetik. Ugye mindenkinek van egy normális ügymenete, a politikának, a gazdaságnak egyaránt, a normál tevékenysége, és minden váratlan vagy a szokványostól eltérő szituációhoz hordoz ilyen kockázatokat. Például, amikor te megfogalmazol egy szakmai szempontú, nem követelés, de kívánságot, akkor a másik ezt nem fogja el politikai nyomásként értelmezni adott esetben, vagy nem kezdi el az agyában azt járatni, hogy önmagában egy ilyen beszélgetésnek, vagy annak bármilyen eredményenek milyen kommunikációs hatásai lesznek a nyilvánosságban. Igazából megváltam a megfelelő viszonyítási pontot a politikus beszélgető társaidnál szoktad újra és újra észlelni, azt az óvatosságot, hogyha most ő mond valamit őszintén a beszélgetés hevében, akkor az kontextusból kirakadva milyen értelmezést tud nyerni a nyilvánosságban, és annak milyen politikai hatásai lesznek másnap. Ez normális? Hát mit értesz normális alatt? A politikában ez szerintem normális a hétköznapi életünkben. Ö, ö, úgy nem... értem, hogy normális, hogyha elmegyünk Pintér Sándorhoz, és leadjuk a mobiltelefonunkat a titkárnőjénél, mert abban nem mehetünk be, akkor vajon ott bent soha nem lesz -e olyan beszélgetés, ahol ezek a percepciók és e, koncepciók nem fogják befolyásolni a beszélgetést? Lehet, hogy lesz, de az egy szerintem az egy politikai hiba, hiszen a politika egy olyan világ, ahol, ahol a megfelelő új intézkedések hiánya kikerülhet a szándékolt körből. Az, jó, magyarul ez mondasz. minden esetben egy róka-nyúl szituáció, a nyúl Potenciálisan, so... potenciálisan. Az, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy te akár gazdasági, akár politikai fontos szereplőkkel kommunikálsz, ki mennyire veszik komolyan ezeket a biztonsági kívásokat, egyáltalán nem magától értető, de hogy mindenki felméri, vagy egyáltalán érdekli, Érdeklik ezek a szempontok. Azt, Lát, hogy a világ egy... így működik, azt te mióta tudod, hogyan tanultad meg? Egyáltalán megtanultad-e? Hát, folyamatosan tanulja szerintem mindenki, és nagyjából ez a válasz is, hogy az ember a gyakorlatban tanulja meg. Pont meg, beszélgettem valakivel arról, hogy ez hogy egy mennyire érdekes feszültség, ami a, az embernek az egyetemen magára szedett politikáról való tudása, illetve a politika gyakorlata között feszül. Tehát én nem, nem, vagyok, nem tartozom azok közé, akik lebesülik a formális oktatás keretében megszerzett tudás értékét, de emellett a, a politika gyakorlatban az gyakorlatilag csak másról szól, mint amit az egyetemen megtanulsz. Én ezt értem, én gyakorlatilag arról beszélgetek vele, de szerintem ez annyira nem bonyolult, hogy ez egy olyan vértezet, amely értem, hogy véd, de nagyon sokszor akadálya is annak, hogy az ember eredményre jusson. Igen, ez olyan, mint hogyha biciklizelés bukósisakot lesz fel, akkor az 30 fokban tud kényelmetlen lenni, de mehetetni az életed. Pon pontosan, pontosan, uh, mint minden hasonlóat, Sánti, de igen. Uh, mi a második? M második? Micsoda, lehet, hogy elveszettem a saját hát Ez falat. az, ez az. Mi volt az hát. első kérdésem? Ja, hogy a sikerélmény, igen, igen. Uh, szerintem most ez egy ilyen rossz politikusi válasz, de önmagában az, hogy mi létezünk, növekszünk, és van egy uh, presztizsünk, és nem darált le egyik oldal sem a szokásos módon, az önmagában egy sikerélmény. Hogy nem hogy darál? Hát úgy, hogy a magyar nyilvánosságban ezt nagyon könnyen lehet tudja érni bárki, aki nem, hát igazából bárki, az, az aki nem, az nem az nem egy értelmes folytatás, de nekem a legnagyobb volt neked arra egyébként elképzelésed, hogyha nekiállnak darálni, okkal vagy oktalanul, akkor hogyan fogsz ezzel ellen védekezni, uram, bocsát, támadni? Hogy fogod te megvédeni a magad módján az intézetet? Hát kezdettől fogva ez a nyilvános létezésünkben egy, egy központi probléma volt, amit szerintem. Elég jól leszertünk. De bocsát a sikerélményeket kapcsolatban egymás utájnak eszemben. Nagyon nagy sikerélmény volt most szeptemberben a, a, a, az Energis Biztonságügyi fórumunk, ami egy óriási nemzetközi rendezvény volt. Magyarországon régen nem csináltak ilyet. És nekem a legnagyobb, hogyha már is szubjektívve megyünk, a legnagyobb sikerélmény az mindig az, amikor külső arcokon látom tükröződni azt, hogy mi hogyan nézünk kifelé, és hogy mit jelentünk bizonyos köreinek a, a társadalomnak. Tehát hogy hogy valamilyen fajta hitet reményt, nem tudom, micsodát tudunk biztosítani embereknek, anélkül hogy ez lenne az elsőleges szándékunk. Az, az, az egy elképesztő jó érzés, ezt nagyon szívté Mert nagyon mit Hát ez, amikor beszélsz egy egyetemistával, aki arról beszél, hogy biztos volt benne, hogy külföldön fogja folytatni, de amit mit csinálunk, az neki reményt ad arra, hogy érdemes itt maradni, az egyrészt egy túlzó, Elvárás szerintem másrészt viszont nagyon-nagyon jól tud esni az embernek, és azt nem csak egyetemistától hallhatott, hanem középkorútól időstől, és nagyon sok mindenkitől, sok, sokféle háttérrel. Szellemtársadal, Kiseli Annával sétáltunk hármasban a Dunaparton, az anyja megén. Ez talán egy hete volt, két hete, nem olyan nagyon régen, és... Ez a kislány, életkorát tekintve már nagylány, de azért mégiscsak 21-22 éves, megállapította az egyik ivókútnál, minden átmenet nélkül, hogy figyeljük meg, hogy a flóra és a fauna mennyire más az ivókút mellett, mert hogy ott egyébként folyik a víz, az emberek isznak, vagy az is lehet, hogy normál állapotban is csöpög, és rámutatott, én önmagában ugye, mint a gyerekek, tudod, akik a kavicsokban olyasmit fedeznek fel, amit a felnőttek meg se látnak, megnéztem, és igaza volt. De alapvetően azt tetszett, hogy ő ugye mi mindent lát meg, amit én nem. Vagy meglátok, de nem tulajdonítok neki jelentőséget. Az Egyensúlyintézet ilyen csop? Hát, nagyon tetszene, hogyha ezt így el lehetne beszélni, igen. igen. Korlátozott habzású mosópor, a szónak abban az értelmében, hogy ennek a sugarát hogyan mint lehet növelni? Hát igen, de mi nem az? Igen. Hát igen, csak aki ilyesmivel foglalkozik, azt vajon ez foglalkoztatja-e? És ö, mi az, az egy darab, ami kudarc? Ami kudarc... akkor nekünk lenni ilyen belsős értékeléseink arról, hogy az előző fél évre megadott céljaink közül mit nem teljesítettünk. Itt nem azért gondolkodom, hogy mi szokott felmerülni, nem szokott ilyen felmerülni effektíve kudarc, általában túl teljesítjük a terveinket. A kudarc az nekem személyesen mindig az, amikor lassabban haladunk valamilyen szakpolitikai anyagnak a kidolgozásával, ez viszont meg szükségszerűen adódik abból, hogy nagyon sok mindennel foglalkozunk egyszerre. A kudarcot kell megneveznem akkor az, hogy én vagyok lassú. Az én fejlősségi tartozó folyamatokban lehetnénk gyorsabbak. De közben nem lehetnénk, úgy érzem. Ha összeszednéd, hogy hány különböző területen végeztetek kutatást, az körülbelül hány lenne? A kérdés valójában arra vonatkozik, hogy egyébként ha ezek befejeződnek, miközben sose fejeződik be, semmi sem, akkor a további nyomkövetés, ha nagyon sok ilyen projekt van, az hogyan lehetséges, ha van nyomkövetés? Hogy, hogyha végére érnénk az általunk fontosnak tartott listának, ami azért még egy jó tíz év, akkor mindig lehet befelé haladni, tehát mélyebbre menni egy-egy témában. Tehát hogyha felcsapod az oktatás politikai anyagunkat, akkor abban van 18-9 javaslat, konkrét szakpolitikai beavatkozási javaslat, és mindegyikből lehet lemenni a mélyére, hogy mondjuk a pedagógus képzésnek a reformját azt hogyan képzeled el. Vagy az oktatás irányításnak az átalakítását, a feladatok észszerűbb megosztását azt konkrét területekkel hogyan képzeled el. Ez ugye mélyedben van, mint egy normális szakpolitikai javaslatnak a, a műfai kerete, de szerintem az izgalmas, hogyha, hogyha elkezdünk bejelvásni egy ilyen, ilyen, ilyen módon, de hát ahhoz nyilván növekedni kell, és sok ember kell, akik, akik ezt a munkát el tudják végezni. Az Egyesüli Intézet növekedésének a határ az a csillagoség? Szerintem egészséges módon nem. A gyakorlatban pedig igen. Tehát, hogy, hogy, hogy létezhet olyan helyzet, amikor annyi, annyira megnövekszik a súlyod és a felelősségi köreid, hogy, hogy ahhoz szükséges az, hogy korábban elképzelhetetlen módon növekedjél. Én mindig párhuzamként azt szoktam felhozni, hogy a 70-es-80-as évek neokonzervatív megújulása az gyakorlatilag egyetemi katedrákon kezdődött néhány embernek a magánbeszélgetéseiből, amival aztán lett... Ilyen típusú emberek együttműködésének az intézményesítése. Hozzánk hasonló szervezetek jöttek létre, csak éppen azok ideológiai célzattal, és ezek egyre duzzadtak és bővültek, és a végén gyakorlatilag végezték az Egyesült Államok kormányzását. Nyilván ez más természetű működés, mint a miénk, mert mi nem egy oldalonak gyártunk szakpolitikai anyagokat, de, de nagyjából így tud történni egy ilyen szervezetek a fejlődés. hogyha a döntéshozók részéről hirtelen soha nem látott épség mutatkozik ennek a fajta szakmai segítségnek az égénybevételére, akkor az tud maga után volni ilyen típusú kényszerű vagy szükségszerű növekedést. Ti valójában politikai oldalt nem is vesztek figyelembe, hanem az ország érdekét látjátok, vagy tartjátok szem előtt, és működtök együtt azzal, aki egyébként ennek érdekében hathatósan tenni tud, független attól, hogy ez melyik oldal. Ez nagyon fontos leírás. Nem is tudnánk politikai oldalat figyelembe venni, mert a, a, az Egyensúlyi Intézetnek a munkatársai nagyon-nagyon sokfélék világnézetileg, értékvilág tekintetében, minden tekintetben Könnyűen megteremteni. Úgyhogy úgy más tapasztnénk szét, hogyha letennénk a voksot valakivel, igen. Könnyű megteremteni ezt a kvázis semlegességet, ami ugye nem semlegesség, hanem valami más. Inkább szakszerűség, csak ugye pont erről beszéltünk az elején, hogy ma a szakszerűséget is besorolják valahol. Hát a szakszerűség egyébként nem zárja ki azt, hogy valamilyen politikai oldalnak drukkolj. Tehát én azt egy teljesen legjobb felfogásnak tekintem, hogy jobb vagy baloldalon ideológiailag elkötelezett műhelyek próbálnak annak az ideológiának megfelelő hangszerelésben gyártani szakmai anyagokat. Ez egyáltalán nem egy kizárt történet, ez egy másik fajta működésmód. Azt pedig a kérdésedre válaszképpen te pontosan tudod, hogy, hogy mennyire erős a nyomás, minden korban és minden oldalról, hogy, hogy, hogy valakit egyértelműen azonosítani tudjanak. Ez egyébként, tehát ezzel kapcsolatban én nagyon megértő vagyok, mert ez a szokásos ismeret, elméleti takarékosság kérdése, hogy amikor értelmezni próbálod a magyar valóságot és Ebben mondjuk hatnak benned a saját ideológiai előítéleted, akkor akkor egyszerűsíteni próbálod a valóságot. És ebben egy zavaró tényező tud lenni az, hogy itt van egy nagy szervezet, amelyikről nem tudod megmondani azt, hogy kormánypárti, ellenzéki, vagy én nem tudom, micsoda globalista, szuverenista, akármi ilyesmi. Tehát én értem ezt a, ezt a nyomást, de, de, de rólunk ez eddig mindig lesiklott, egészen egyszerűen azért, mert nem vagyunk azt hogy ilyen módon. Mert úgy van ilyen nyomás? Hát erről beszélek, hogy mindig van a, a, a külső megismerés részéről, mert ő érteni akarja, hogy mi kit szolgálunk, kinek az érdekeit szolgálunk. Egyébként akkor most a az negyedik a... sikerélmény. A negyedik sikerélmény az, az, hogy nagyon széles és fontos körben sikerült megértetnünk azt, hogy milyen mi módon azonosíthatatlanok vagyunk, tehát bennünk lehet bízni. Ez, egy, ez tényleg egy nagyon nagy sikerélmény. még egy visszerelőnél evidencia a beazonosíthatatlanság az Egyensúly Intézetnél már nem. Most, hogyha az ötökügyvédje akarok lenni hogy visszareülni sem feltétlenül az, mert hogyha te a fehérházból rekrutálsz, Visszereült, akkor neked azért alaposan le kell káderezni azt, hogy ő ezt a szakmai beavatkozást nem fogja el sanda Célónkra felhasználni, mondjuk egy nem tudom, terrorszervezetként. Igen, és jól beszélsz, de hát ugye ez pont fordítva működik. Tehát elhívok egy visszerelőt, és legfeljebb, hogyha elkezdek vele beszélgetni, ami velem viszonylag gyakran előfordul, akkor fordulhatna elő az, hogy ő egyébként miközben szellje a vizet, azt mondja nekem, hogy és Fialau, tudja, hogy hol voltam ezt megelőzően. Hát a Joe Biden-nél szereltem vizet, hát mondom, a lakásán nem a fehér házban, és azt mondom, hát milyen érdekes. Tehát ha ő ezt nem árulj el, én sose jövök arra rá, hogy jól dolgozott. Ja, ez így van, de én most a fehér háznak az oldaláról nézem, hogy ő hogyan fog magának szerelőt hívni, és akkor gondolja a irodaáznak irodaháznak a bel hogy azt, azt valószínűleg nem, nem napszemüveges titkos ügynökök végezték azzal, hogy mi most jöttünk poloskázni. Csak azt mondom, hogy a kontextus mindig szállít. Ma számít. valahogy egyszerűbben <gül> látom a világot, tehát most értem, amit ja. mondasz, de most hirtelen úgy is érzem magam, mint aki beült egy moziba. Jut eszembe, oh. képzeld el. Elkezdtem nézni a Csabda című filmet, amiről eldöntöttem, hogy azt a honpolának nem mutatom meg, ez a kiejthetetlen Salamaya, nem tudom, de rosszul mondom, de valahogy ilyen betűk, tehát S-H-A-L-Y-N van a nevében ő valahogy arra specializálódott, hogy csak horrorfilmeket csinál, és elkezdtem nézni a Csapda című filmjét, és én azt hittem, hogy én azt fölvettem. De kiderült, hogy nem vettem föl, mert egy bizonyos pillanatban úgy döntöttem, ott valószínűleg úgy volt, én gyerekkoromban is, ha nagyon, nagyon izgalmas volt, akkor nem tudom, átmenetileg elmentem valahova, vagy gyerekkoromban nem volt módom módon megnézni, mert ismétlések se voltak, meg megállítani se lehetett, videó se volt, semmi se volt. de hát nagyon sok minden volt, ilyen nem volt. És fogtam magam, és átmentem egy másik csatornára, és akkor vissza akartam menni, akkor jöttem rá, hogy én ezt a filmet nem vettem föl, ez élő egyenesben ment, és az utolsó 8 percéről le vagyok maradva, azt hiszem, hogy ma fogom fölvenni az HBO-ról, termékmegjelentést hallottak, és majd, hogyha hazajövök, akkor meg fogom nézni az utolsó 8 percet. streaming szolgáltatók ezt a problémát ezt megoldották egyesek számára. Hogyan? Nem találtam meg a filmet. én sem. Nincsen? Nem. Jó, biztos meg lehet találni, de nem... Fizetni aztán, nem, nem akartam, te pluszban. Tehát az máskérdés. Az, az, más az utolsó nyolc percet nem fogom kifizetni, de lehet, hogy 12. Mm. De... De röhögtem, mert úgy döntöttem, hogy a lelki békém helyre állt, és akkor képes leszett megnézni az utolsó 12 percet, de ettől megfosztottam magamat legalább 72 órára, és ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember visszaemlékezzen arra, hogy mi volt előtte, és ez valószínűleg onnan is jutott az ember, mert az pont ilyen dologról szól, hogy valami hentes és mészáros, aki nem tudom, megevett és kivégzett x embert, rájönnek arra, hogy a gyerekével meg fogja látogatni az egyik nagy rock előadónak a koncertjét, és ott mindent hermetikusan lezárnak, de a pali mégis valahogy kijön onnan, és most éppen a feleségével beszélget, és ez a, ez a vége. Tehát itt most majd minden el fog dőlni, meg valószínűleg a végén. Még... Hát a, és a súlyában a az a rendező, akinél mindig az utolsó két perc az, igazán megfordítja a dolgokat. Igen. Egyébként nem csak horrorokat csinált, a, a, a, volt egy mese a Stuart Little kisegérnek, ő írta a forgatókai vétkéző, úgyhogy, úgyhogy családbarát meg is vannak. És visszatértem Molnár Ferenchez novella egészségedre adás. És novellákat olvasok az uszodába. Nagyon gyakran járok uszodába, hiányzol az uszodából. Nekem is hiányzik az uszoda. De látod, én nem azt mondtam, hogy nekem hiányzik, hogy te hiányzol az uszodai élményemből. Ja, értem. Így. Értem. Nekem is. Nekem is. Hát ez már így kevésbé... <há> Előbb-utóbb lássuk Igen. egymást. Úgy legyen. Csokolom. Szia! Szervusz. Filipov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját nem látták, viszont hallották. Jöhet a következő, kérjük a kettes vendéget. Igen. Jó reggelt! Aki másokon nézi, annak jó estét! A Veszprémi Polgár. Így ki is jó van érve. Nagy pével van kiírva, zárójelben van, de nem kell, a zárójel nagyon jó. Hát, Navracsis Tiborná sose lehet tudni, hogy mit hoz az élete a következő pillanatban, de ezzel mindannyian így vagyunk. Jó reggelt, szóval. Jó reggelt! Hol volt tegnap este? Volt podcast, tapolc a... Réfülöp. Réfülöp. Winkler és és Grászli Bernadettel beszélgettünk a Balaton. Balaton és a képzőművészet kapcsolatáról. Igen, a Bősze Ádámosat, azt abban belenéztem. Haragszik, hogy nem néztem végén, ezekből belenézni szoktam. Nem haragszom, a legkevésbé sem. Mi, mi volt a véleménye a belenézés alapján? A bűszét nagyon bírom. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy lehetne ön egy kicsit aktívabb. Aha. De ezt, ezt már négy szemük majd fordítva, és ha én leszek a bonyolult nevű miniszter, akkor majd megmondja, hogy a versengő járások kapcsán mit kell tennem, én meg podcastkészítésben, podcast maga meg podcastkészítésben fog nekem tanácsot de fordítva, én podcast készítésben fog tanácsot adni, maga pedig a versengő járások kapcsán. Csak időkérdése. A Sejtettem ebből az egészből valamit, ha másért nem, akkor azért, mert beszéltem tennap a d ami nem ritka esemény, akkor, amikor mi is beszélgetünk. És az jutott az eszembe, hogy egy olyan ember, mint ön, vajon ott réfülöpön gondol-e arra, hogy mi zajlik közben Budapesten. De leginkább úgy, hogy vajon neki ott volna-e helye, mit csinálna, mi zajlik. Ez, ha azt kérdezi, hogy most én arról beszélek, hogy szeretne ott lenni, mint tárgyaló delegáciustak, nem ezt kérdezem, hanem olyan, mint amikor az ember egy nagyvárosban, itt most nem egy nagyvárosban, nem egy országban, Tudja, hogy valahol zajlik valami, ami tőle nem idegen, sőt része annak, de ő mégis réfülöpön van, és valami egész más csinál. Na, ezt nem tudom, hogy összinten legyek. Eszébe jutott, hogy közben Budapesten egy ilyen nagy anszambl zajlik? Hát ott a rendezvény a rendezvény során nem. Egyébként igen. Tehát az egész hogy mondjam, kifejezetten szerencsésnek tartottam magamat, hogy nekem a programjaim úgy alakultak, hogy a választókerületben lehetek, és nem kell küzdenem a budapesti forgalommal. Amellett pedig persze több, a híre, híreket azért követtem, és azt láttam, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy zajlik az egész. Ez, ez valóban minden ország számára, ez egy nagy ország számára is nagy esemény. Hát, hát még Magyarország számára, tehát igen, ott a rendezvény alatt nem természetesen, akkor Réphülöpön arra koncentráltam, ami történik. Egy ilyen esemény az díjköteles Réphülöpön? Nem. Nem. hogy a, a nézőknek kell-e igen. Igen. igen. Nem, nem, nem, nem, nem, nem kell, nem kell. Nem kell. És mekkora érdeklődés volt? Általában ilyen, ilyen 70-78 ember szokott összegyűlni. Ma este tapolcán lesz, akkor, hogy, hogy hirdetést hogy hirdet is tudják. Hát, ha... Tehát ma este a tapolcán 6 órától ott pedig az amerikai elnökválasztás eredményeit fogjuk értékelni, a Bálintal és Tárnok Igen. Igen. Hát, ha készültem. Ott sem leszek túl aktív, azt hiszem. Már, hogy olyan értelemben, én szerintem. Én úgy gondolom, hogy én egy ilyenkor házigazda vagyok, aki teret ad annak, hogy a vendégeim el tudják mondani, mindent el tudjanak mondani, amit, amit gondolnak. Tehát nem akarni. Szerintem az egy súlyos tereptévesztés, amikor a politikus úgy gondolja, hogy egy beszégető műsor házigazdája, és aztán pedig átveszi szépen a irányítást, és fog kísérni mindenkinek, hogy, mindenki jelen... kinek, hogy mire gondol. Én rátám képzelni, az emberek zömen nem is szokott viselkedni, de az teljesen evidens, hogy egy ilyen eseményen ön politikus? hiszen tételezzük ez, fel, nem. hogy én csak úgy oda elmeg, mert megtetszik a téma, és azt kérdezem, hogy ki ez a navracsis, és akkor azt mondják, hogy ez egy miniszter, és azt mondom, hát én ezt nem is tudtam, lehetett volna ennél aktívabb is riporterként, vagy műsorvezetőként. Igen. Az én számomra egyáltalán nem evüde, sőt, én magamra elsősorban nem úgy tekintek, tehát amikor ott ülök, akkor sem, vagy akkor sem politikus vagyok, de egyébként sem. De azt elfogadom, civil? hogy az emberek igen, igen. Egy olyan ember, aki, akinek van lehetősége arra, én úgy gondolom, hogy ha már adódik nekem lehetőségem arra, hogy olyan témákról is beszélgessünk, ami az én megítélésem szerint kevesebb figyelmet kap a, a közéletben vagy a közvéleményben, akkor ez kötelességem, hogy en, ennek a lehetőségét megtelentse, és megmutassam, hogy én mire gondolok, amikor arról gondolok, hogy értelmes beszélgetéseket is lehetne folytatni a közéletben. De azt is tudomásul veszem, hogy a hallgatóim 80%-a akkor is úgy néz rám, hogy én politikus vagyok. Én akármit csinálok, az, az emberek egy jelentős része számára, én ha megszakadok, ha kenyérél állok sorba, vagy ha, vagy ha éppen repülőgépe szállok fel, akkor is politikus vagyok, hiába érzem én úgy, hogy most eszembesüljük a politika, meg nem is érdekel, vagy itt a van a politikától. A pszichiáterem mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy tudjak a környezeten fejével, mindig megfelelő személyekről van ilyenkor konkrétan szó gondolkodni. Ön tudja sejti az, hogy aki egy navracsics-estre elmegy beleértve, hogy a Blonci Bárint Ádám, tehát hogy a vendégek lennének még pluszban, vagy csak ők a kivogatók, azok miért mennek el? Uh, én mindig arra azt voltam hogy Menjünk én... el a Navracsicsra, mondja igen. valaki, és azt, minek mennénk el a Navracsicsra, menjünk inkább moziba, de menjünk el a Navracsicsra. Miért menjünk el a Navracsicsra? És ilyenkor mit gondolod, hogy mi a válasz? Annak a hogy azt mondja, az emberek egy része nyilván az, azt mondja, hogy azért, mert a Navracsics van. De, a, de én akkor bízom, hogy ezek a beszélgetések, ezek pont azért jók, mert van olyan, mondjuk tíz olyan ember a hetvenből, aki azt mondja, hogy azért, mert ott van a Bősze, vagy azért, mert ott van az vagy azért, mert ott van a Ugronzsolna, vagy a Nyári Krisztián. Tehát, hogy, hogy nem értem jönnek el, hanem a vendégekért jönnek el, és így tudok azokkal is esetleg kapcsolatba kerülni, akik egyébként valamilyen Akár érdeklődés hiányából, akár valamilyen ellenszen, miatt azt mondják, hogy na hát én ezt állom is, ha nem fogom meghallgatni. Ez is egy teljesen legitim álláspont, csak úgy gondolom, hogy én nekem, én szeretnék azokra az embereknek is nyújtani valamit abból, amit, amit én tehetek, hogy én ugyan utálom a navracsis de az, Jári Krisztiánt, nagyon kedvelem, ezért elmegyek és meghallgatom ezt a beszélgetést. És ő is úgy van belőle hogy utána is, hogy hát ez a Navracsis azért ez, ez, egy, ez egy ritka ellenszembes figura, de azért ez egy jó este volt. És akkor ez már egy óriási siker szerintem. Ez a sorozat mióta vagy. Szeptember, szeptemberben volt, ilyen havonta egy van itt, mindenhol havonta, három ilyen sorozat van. a szeptemberben de igen, igen. Hát korábban nem igen. volt. Nem volt, nem volt. És akkor tavasz évadra készülök már gőzerőre. Ki döntötte hogy, hogy... hogy legyen ilyen? Hm? Én. Van-e bármilyen összesüggés e között és a között, hogy a miniszterelnök arról beszélt, hogy tudjanak másféleképpen is kommunikálni a miniszterei? Azok nincs, szerintem időbeli egy becsés van, de, de ön igazán tudja, hiszen 17 éve beszélgetünk, hogy én mindig is ezt a másféle kommunikációt próbáltam. Oké, okay. akkor ezt mi hozta létre? Ö, hogy miért most? Azt kérdezi? Nem, nem, Vagy... nem egyáltalán mi hát, Egyszerűen az az igényem, hogy én úgy gondolom, hogy hogy egyrészt meg kell mutatni azt, hogy a politika, vagy egy politikus, fogalmazunk csak akkor úgy, egy politikus nem csak olyan rendezvényeken vehet részt, és nem csak olyan beszélgetéseken vehet részt, ahol szigorúan pártpolitikai összefüggésben lehet nézi dolgokat, hanem az is sokkal színesebb, és, a, és egy politikus is színesebb személyiség ennél. Másrészt pedig a három... Három városban, vagy a három településen három különböző témakör megy, és úgy gondoltam, hogy ez ugye a választókerületnek egy nagyon kellemes kulturális palettát ad. Ritré Fülöpön alapvetően a Balatorról beszélgetünk. Mint említettem, olyan kérdéseket akarok körüljárni, amiről... Szerintem a Balaton kapcsán lehetne beszélni, de valamiért Magyarországon szinte egyáltalán nem, vagy alig-alig vagy beszélünk a Balaton, ez, ez jelen esetben a művészetek, Balaton és a művészetek kapcsolata a következő fél évben is valószínűleg az lesz, mert már kirajzolódott annyi téma, hogy három beszélgetés a jövő fél évben is kinéz ezzel kapcsolatban. Tapolcán ilyen tágabb értelemben közéleti kérdésekről, tehát a világ dolgai, ugye ott, ott lesz most az amerikai elnökválasztás elemzése, és Ajkán pedig, ami az én, az én megfigyelésem szerint egy, meg csak, nem, az, nem csak az én megfigyelésem szerint, adatait tekintve is a magyar gazdaság egyik, egyik motorja, ott pedig alapvetően gazdasági vállalkozásakkal kapcsolatos kérdésekről van szó, ott eddig egy beszélgetés volt, a Lipóti Pégséttárs tulajdonosa Tóth Péter volt a vendégem, és most pedig a Szent Királyáson Ásengvíz tulajdonosa jön hozzám, reményem szerint november végén. Tehát ott alapvetően azt járjuk körbe, hogy milyen a magyar gazdaság, hogy lehet sikeres egy magyar vállalkozó, és a többi, és a többi. Amikor azt mondja, hogy meg akarja mutatni azt, hogy a miniszter, és így tovább, á, akkor az nem ellentmondás a tekintetben, hogy az imént még azt mondta, hogy nagyon is visszafogott? Hiszen Nem, ahhoz, mert úgy gondolom. Hiszen ahhoz, hogy erről is közben kialakuljon kép, és ne csak a témáról és a vendégeiről, ahhoz önnek is meg kell nyilvánulnia. Szerintem ez az a hely, ugye, szerintem, na, kezdeleiről. Én úgy gondolom, és ezt most ne nagyon távolról, hogy távolról indítok, de hamar ide a végéhez fogok érni. Nem se Két, két, esek, két lehetőség van kommunikációs helyzetben, amikor az ember definiálja a helyzetet, és amikor a helyzet definiálja az embert. És szerintem ez utóbbi van ezeknél a beszélgetéseknél. Tehát azáltal, hogy én ott vagyok, megszervezem ezt a beszélgetést, témát adok a beszélgetésnek, kitalálom, hogy kiket hívjak meg, felkérem őket, ők eljönnek, ott vagyunk, a nézők is ott vannak, ez már gyakorlatilag többet beszél rólam, mint az, hogyha én ott elkezdenék okoskodni, hogy én egyébként hogy gondolom, mondjuk adott esetben a Balaton és a képzőművészet kapcsolatát, amely valóságos tragédia lenne, hogyha az az egy óra. Például a Szentkirályi szent Ásványvíznek a tulajdonosa, hát ha jól tudom, akkor 12-1 tucat műsorban szerepel tévében mindenfelő egy meglehetősen á, kommunikatív valaki, ha valaki elmegy, akkor azt mondja, hogy szeretne valami olyasmit megtudni a navracsisnak és ennek az embernek, aki nem most hirtelen, talán balog, nem tudom, hogy hívják, Igen, Igen, Igen. a beszélgetéséből, amit egyébként máshol nem fog megtudni. Hát igen, de, de ugyanaz a cipellő máshogy néz ki másnak a lábán. Tehát, hogyha én kérdezek, akkor lehet, hogy más kérdezek, meg azért, hogy máshogy kérdezem, meg maga a szituáció is. Tehát az ilyen élő beszélgetéseknek éppen az a. Az a titka, hogy a Varázsad ön sokkal jobban tudja, mint én, hogy, hogy adott esetben akár csak a zenemű élő előadása, ugyanazt a zeneművet adják elő, és mégis a két különböző alkalommal teljesülnek. Jó beszél, szóra. de pontosan arról van szó, hogy közben ön része ennek a zenekarnak, tehát a, a, az aktivitása. A, tulajdonképpen, ugye eléggé nyilvánvaló, én azt járom itt most körül, és tegnap a is hosszasan erről beszélgettem, de azt most nem fogom kibeszélni mások számára, hogy valójában az, amit ön csinál, az mennyire e, szervül e, az egész tevékenységébe, és mennyire adja magát oda neki, és ezt próbálom itt, miközben még nem voltam ilyen esten, de hát e, különböző videókat, vagy youtube bokat már e, néztem, nem az egyetlen volt a, a bősze, amiben belenéztem volt előttem más is a Balatonnal kapcsán, abba is belenéztem, hogy neked hát fel is iratkoztam. Ahogy látom, hogy ön is feliratkozott, arról kaptam fordítani. Megállapodtunk. Igen, megállapodtunk. Igen. Bizonyos szempontból olyan, minthogyha ön a, a művelődési háznak a programját bővíteni, ami egyébként egyáltalán nem szégyen, annak van egy, egy rózsaszín árnyalata, vagy valamilyen árnyalata, hogy ugye, ha én azt mondanám, hogy nekem ez nagyon tetszik, és én ezt meghívnám Debrecenbe, akkor könnyen lehetséges, hogy ön azt mondaná, hogy oda nem jön el, mert hogy ez nem a választási körzeted, de most azt hiszem, hogy egy olyan dolgot vetettem fel, ami még nem fordult elő. Ö, valószínűen ezt mondanám, igen. Nekem azért az kell, hogy ez, nem csak az, hogy otthonos legyen ez a közeg, hanem az, hogy tehát én úgy gondolom, hogy azt is meg akarom mutatni a választókerületi a, irántam érdeklődő embereknek, hogy mint országgyűlési képviselője a körzetnek, nem csak abban látom a feladatomat, hogy egyébként a, a körzet ügyeit képviseljem az országgyűlésben, vagy a pártom ügyeit képviseljem a választókerületben, hanem egy kicsit felelős vagyok azért is, hogy olyan témákat hozzak, amik ugyan kötődnek a politikához, én megtehetem, hogy idehozom őket, és érdekelhetik a választópolgáraim, mert ugyanakkor szélesítik is a választó. Tehát ilyen értelem, mert ha mindenképpen politikai fogalmak, de kell sokkal én ilyen értelműen bővítik az én választói bázisomat. Igen, Át, hát pontosan választói... erről beszélek, hogyha elhívom Debrecenbe, akkor ezzel nem bővíti a bázisát, miközben az előbb még egy zenekarról volt szó, és ezt a zenekart egyébként az ember miért ne hívhatná el Debrecenbe, vagy Szegedre, vagy Pécsre, vagy Székesfehérvárra, miközben ezek nem az önválasztási körzetéhez tartozó területek. Igen, de akkor sem bajok benne biztos, hogy ezzel nem bővíteném. A, mert ez, ez ennél bonyolultabb szerintem az, hogy én mondok valamit mezőtúron, az hogyha az olyan mondat, ami az országos nyilvánosságban valahogyan bekúszik, annak hatása lehet. De én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy a bőszeféle est mezőtúról. De akár, akár. És az annyira sikerült lenne, mert bősz Ádám is bár nagyon sokat beszél, nagyon sokat szerepel ilyen értelemben, sok témában szerepel. Igen, de most... szerintem nagyon jó volt az, amit, amit ott elmondott Réfülöpben is, és mezőtúron is mondana valami egészen bombasztikusat az általam, meghívott, vagy az rendezett rendezvény vendégeként, annak lehet, hogy hatása most tulajdonképpen egy évek közt arról beszélgettünk, hogy hogyan lehetnék én egy évként az ön impresszáriója, hogy egyszer csak kiderülnő, hogy önben milyen potenciál van. Igen. Igen. Hát lá lássuk be, hát az élet gazdag. Hát me me meg annyi lehetőség. Ott, ott, ott, ott van benne. Témák, emberek, kihívja meg őket? Én. Általában én vagyok a, az első, aki, aki felhívom őket, és aztán azért, hogy egyetlen vállalnak-e természetesen nem, még nem volt ilyen, de nem sérülnék meg, ha valaki azt mondja, hogy ne haragudja, de nem. És, és amikor beleegyezik, akkor utána aztán a munkatárs sem keresik meg a részletek tisztázása céljából. most így éles váltás lesz. Á, ez a digitális állampolgárság ez hogy áll? Mi van, van azzal kapcsolatban adat, hogy hány ember ö, töltötte már le és alkalmazza? A, azzal kapcsolatban van adat, hogy a regisztráció hogyan biztos az a kapcsolatban is, van, hogy hányan töltötték le, de ugye a regisztráció az első lépés, és ez általában a, a kormányablakokban történik. Hát most nem érdeklődtem, ezt akkor fel kellett volna készülném ebből egészen pontosan a tekintetében, de elég jó ütemben haladunk, ugye januári kell, szeptemberre kellett elérni egy jelzőszámot, azt elértük, januári kell elérni egy jelzőszámot a felé. Mit nevezünk jelzőszámnak? Most. Az, ami azt mutatja, hogy hány embernek kell regisztrálnia, illetve hány embernek kell letöltenie ahhoz, hogy ez aztán a jövő évben már jobban tudjon Tegyek egy olyan ígéretet, mondom. hogy ma, ha a honpolával találkozom, akkor valamikor a délután folyamán mi is nekiállunk ennek? Az nagyon jó lenne. Egyébként nagyon jó. Tényleg saját tapasztalatból mondom, én igazán nem vagyok egy ilyen digitális ember, de, de én a jogosítványomat hosszabbítottam a kormányablakban, és ott, amikor végeztünk a jogosítványos szabítással, akkor megkérdezte a az ügyintéző, hogy akarok-e regisztrálni, mondtam, hogy oké, okay, és az egy perc volt tényleg, vagy másfél perc. Jaj, hogy magyarul, hogy ehhez nekem mindenféleképpen el kell vennem egy kormányablakba. Igen, igen, a regisztrációhoz igen, igen. Ez Szerint. is olyan érdekes volt egyébként, mert eredetileg, amikor a regisztráció módjáról volt szó, akkor, akkor egy széleskörű körű közvéleménykutatást végeztek, hogy az emberek mit szeretnének inkább egy digitális platformon regisztrálhatni magukat, vagy bemenni a kormányablakba, és a 80 kal megkérdezetteknek azt mondta, hogy inkább egy kormányablakba szeretne bejönni. Tehát kormányablak nélkül ez nem is megvalósítható? Nem. Jelentően. A nem. Aztán utána már minden más van. Jó. Igen. igen, hát ez önmagában kicsit önellentmondás, hiszen egy olyan applikációról van szó, és egy olyan használatról, ami pontosan a személyes találkozás nélkülözését is lehetővé teszi, de egy ilyen teszi lehetővé lét, lét, létrejön. Én és van. azt is megmondom önnek, hogy miért mindenre tudok válaszolni, arra is, amit nem kérdez. Uh, jártomban, keltemben megtaláltam C.M. nek a személyigazolványát. A 11. kerületben és hát egy űrületes. Hát ilyenkor én úgy gondolom, hogy nekem kutya kötelességem negyed óra alatt eljuttatni ezt a tulajdonosához, és ilyen Sherlock Holmes módszerrel próbálok kontaktot találni ebben a világban, hogy eljuttassam ezt a dolgot, mondván, hogy előbb-utóbb hiányozni fog, valamikor 28-ban fog lejárni, tehát azért az még sokában, vagy talán még később, ezt megnéztem. Nem volt egy túl gyakori név, aztán megtaláltam az illető munkahelyét is, megtaláltam a volt feleségét is, mind a ketten egyébként aznap este hívtak fel, az illetővel már találkoztam is, mindenáron meg akart ajándékozni és nem lehetett ellenállni, és egyben elmesélte, hogy ő elutazott külföldre, de volt nála útlevél, hát egyébként nehezen tudott volna elutazni, és ettől függetlenül neki ez a digitális személyigazolványa is megvan már, de azért az ember magánál tart egy ilyet, és közben meg hát az emberi tényezőkkel egy tízes skálán kilencesre küzdöttem, és már a határán voltam, hogy a rendőrséggel fogom leadni, mert amikor az illető munkahelyen azt mondták, hogy akkor én menjek be hozzájuk és adjam oda nekik a szemigazolványt, akkor mondtam, hogy szerintem tréfálnak velem, mert nem arra gondolnék, hogy én valóban elmenjek emiatt, hanem hogy valami köztes megoldást találjunk. De nagyon jó, hogy igen. Szerintem az nagy, én, én, én, hogy konkrét hasznot is mondjak, mert én, ugye, ami, ami most már funkció az az, hogy erkölcsi bizonyítványt lehet igényelni. Ez az egyik leggyakoribb ügyfajta egyébként, ami, ami miatt az embernek el kell mennie egy kormányablakba, és aztán majd fokozatosan bővül a többi ügykör is. De ami számomra jelen például a leghasznosabb az, hogy az összes okmányom fel van töltve, tehát nem kell magammal vinnem sem sem jogosítványt, semmit, hogyha például valahova megyek, és a telefonról a rendőr le tudja olvasni a, a egy QR kód segítségével, hogyha igazoltatásra kerül igaz, sor, vagy is Tapolcán, önt ma nem fogja kérdezni senki sem, hiszen ön fog kérdezni, de ha most kérdezik az amerikai elnök választásról, akkor... És nincs semmilyen kérdés... Tehát azt kérdezem, hogy van-e véleménye. Én most úszodát váltottam már egy jó ideje, és Budaörsről ültem a szaunában tegnap, és hallgattam két ember beszélgetését az amerikai elnökválasztásról, nagyon érdekes volt kicsit ez a hacsek és sajó vagy lújza és ilyenő beszélgetés volt. Okay. A fülemet becsukni nem akartam, hozzászólni nem akartam. Nagyjából hasonló légkörben kérdezem, mondja Navracsics úr, mi a véleménye? Itt, itt ülünk a gőzben, nem is látjuk egymást. Mi a véleménye az amerikai jelnök választásról? Csak onnan tudom, hogy ön az, hogy amikor bejött, akkor megismertem önt. Hát, kicsit érzi, hajlottam, a meg egyébként Navracsics úr innen jut eszembe. Kicsit, kicsit, kicsit ki? hajlottam, egy húzza ki maguk. Kicsit hajlottam, jaj, jaj, jaj, jaj, értem. A... Ez ezt mondtam, más értem. is gondolom már. Nem, mostanában nem, de majd figyelek rá. A... Tehát ez nagyon nagy képűnek hangzik három nappal a, az elnökválasztási eredmények közéthételő után, de én nem lepődtem meg. De, de legyen erre, legyen erre igazolási lehetőségem, talán munkatársaim, meg akárki, aki megkérdezte tőlem, akár egy nappal is az elnök előtt, hogy, hogy ki fog nyerni, akkor én azt mondtam, hogy szerintem Trump, és még azt is mondtam az egyik beszélgető partneremnek, hogy szerintem egyértelmű lesz a győzelem, mint amit most sejtünk, ez nem lett volna mindig így, mert például nyáron, amikor nagyon erősen jött föl Kamala Harris, akkor én úgy gondoltam, hogy valami változás nem történik a kampányban, akkor Kamala Harrisnek van esély. Értem. Azt nem történt a... valami változás a végén. Nyert a Trump. A Trump-al mi nyert? Hát ezt nem tudom. Mi hajlamosak vagyunk túlgondolni ezeket. A de én nem akartam, nem az akartam túlgondolni. Azt kért, nem, de... nem, nem. Általában a magyar, tehát a, a magyar közvéleményben ez, ez ilyen Fekete-fehér, gonosz, jó, mind a két oldalra behelyettesíthetően. Tehát volt, aki számára Kamala Harris volt, maga a felvilágosodás, az emberi jogok, a demokrácia, Trump a fasizmusa, a bigottság, a, a sötét középkor, és ott van, akinek fordítva, Trump a normális világ, a, a józan ész győzelme, Kamala Itt Harris. Itt álljunk meg az egy pillanatra. Amerika hétköznapjai szempontjából rossz a kérdés, nem lehet jobban föltenni. Mennyire meghatározza, hogy ki az elnök egy tízes kállám? A hétköznapok szempontjából szerintem viszonylag kevéssé, de hogyha úgy vesszük a hétköznapokat, hogy a hétköznapokban előbb vagy utóbb a nagy gazdaság, a nagy politika döntései is lecsorognak, akkor pedig nagy mértékben. Tehát én úgy gondolom, hanyas a hogy a szám. Viszpenzini... Hanyas, hanyas a szám. Hát igen, mondtam, hogy egy tízes. És Igen. Igen. Most, tehát ma az amerikai hétköznapi életben ennek a hatása szerintem mondjuk hatos, Hosszabb távon ennek, hogyha most megszülető döntések lecsorgását is figyelembe vesszük, akkor 8 -as. Mennyire van ez ugyanígy Magyarországon a tekintetben, hogy ki a miniszterelnök egy választás után? Tehát most ez éppen úgy nem aktuális, hogy Magyarországon nem volt választás, de ha hasonló kérdést tesz fel az ember Magyarországgal kapcsolatban, akkor az, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök, az mennyire határozza meg Magyarország életét? Ugyanazon a szempontokból, mint ahogy egyébként ön most értékelte Donald Trumpot. Ugyanilyen tízes skálán. Szerintem uh -huh. hetes, hetes. Nálunk nagyok a determinációk. Tehát egy, egy, ha valaki megnéz az amerikai elnökválasztási kampányt, bár látszólag ugyanazokról a témákról. Szór, mondjuk egy magyar elnökválasztási kampány, de a magyar elnökválasztási kampány általában magyar magyar választási kampány általában beszorítottságokról szól költségvetési hiány, államadóság, előző kormányok döntései, hiány és a többi, és a többi, addig az amerikai elnökválasztási kampányok általában a lehetőségekről szólnak, és nem nagyon foglalkoznak azzal, hogy ennek milyen ára van. Tehát nem nagyon lehet azt hallani, hogy mondjuk Donald Trump azt mondja, hogy minden amerikainak munkahelyet kell teremteni, és erre a Harris is azt mondaná, hogy ez viszont a költségvetési hiányt X-ről, Y-ra növeli, mert nem erről szól a kampány nálunk. Tehát ez, ez egy érdekes dolog egyébként, hogy a, a nemzeti karakterről mit mond el, egy választási kampány tematikája. Mi, mi mindig, mind a két oldalon pró és kontra rettegünk. Vagy rettegünk a demokráciáért, vagy rettegünk a demokrácia miatt, vagy rettegünk a, nem tudom, tehát a költségetési hiány miatt, az államadósság miatt, nem tudom, az amerikai nem rettegnek. És nagyon tanulságos egyébként néhány elemző, éppen azt mondja, hogy Kamala Harris azzal veszítette el végérvényesen ezt az elnök választási kampányt, hogy az utolsó két hétben egy rettegő kampányt akart behozni. Az egész demokrata párt rákanyarodott arra, hogy, hogy Trump gyakorlatilag egyenlő Hitlerrel, ennek a nyomai megtalálhatók a magyar hallgatók számára is, éppen az amerikai podcastekben, a demokrata irányútságú amerikai podcastekben Trump egyenlő Hitlerrel, és amit Trump akar, az maga a fasizmus Amerikában, és azt mondják hogy az elemzők, hogy erről nem, nem volt Trumpnek közben folyamatosan a gazdaságról beszélt, és a munkahelyek teremtéséről, és azt mondják, hogy az amerikaiakat nem érdekelte ez az absztrakt téma, fasizmus, meg a demokrácia elvesztése, munkahelyeket akarnak, és gazdaságot akarnak. Tehát ilyen értelemben ö, szerintem karakteres a különbség a, a választási kampányok között, még ha a felületi tulajdonságokat illetően, tehát egymás szidása, nem tudom én, a negatív kampányuk és a többi sok hasonlóságot mutatnak, de, de a, az attitűd a két kampányban, a magyar és az amerikai kampányban különböző. Egy kérdés érkezett, azzal visszakanyarodunk még az ön podcastjához. A kérdés így hangzik, Nyári Krisztiánnal vajon beszélgetnek -e a fólia, illetőleg az LMBTQ törvényről, már <gül> ami a könyvkiadást illeti. Látja, ez, igen. Tehát ezért tartom fontosnak az, hogy vegyenek olyan beszélgetések, amikor a politika nem körül szóba. Mert mindig van olyan hallgatónk, aki ilyenkor úgy gondolja, hogy én nekem a nap 24 órájában, és Nyári Krisztiánnak is a nap 24 órájában kötelessége az, hogy, hogy beszéljünk, hogy vitatkozzunk, és hogy igenis mutatkozzon, hogy merek én szóbálni Nyári Krisztiánnal, aki, aki egy táglelkű demokrata, én pedig egy őklelkű fasiszta vagyok. Fel van -e készülve arra, vagy biztos abban, hogy egy ilyen beszélgetés, amikor létrejön, egész egyszeren az egyik szereplő hétköznapjaiból adódóan a témától teljesen független mégis megjelenik az, amit a kettőnk beszélgetésének egyik szem és főtanúja fölvet. Tehát azt gondolja el, hogy mondjuk ön beszélget valakivel valamiről, ami egészen más, de önt valami kifejezetten foglalkoztatja a másik személyét illetően, mert az ön életét alapvetően befolyásolja. Az egy kulturális kérdés, hogyha Igen. egyébként önök beszélgetnek, akkor disztingválva ön eldönti, Igen. hogy ezt ön nem fogja fölvetni? Igen, igen, igen, igen, igen. Ez, ugye ez mindig olyan, annak idején, amikor a nagy divat volt még a, a televízió, a magyarországi televíziózásban, most is valamennyire divadom már kevésbé, a reggeli politikai műsorok, ugye a napkertétől kezdve a TV2-n keresztül mindenhol politikusokat hívtak meg a reggeli műsorokba, és akkor az előfordult, de nem számtalanszor előfordult, hiszen mondjuk frakcióvezető voltam, hogy én voltam ott a reggeli műsorokban, várakozni kellett még, hogy adásba kerüljön, és, és együtt kellett várakoznom egy mondjuk egy ellenzéki politikussal, aki ugyanen pártpolitikus, tehát is nem is arról van szó, hogy Ári Krisztiánnal kell beszélgetnem, hanem egy másik pártpolitikusával. Van öt percünk. Ilyenkor az ember eldöntheti, hogy ezt az öt percet mire használja. Hogy azon veszekszik, ami megkülönböztet minket egymástól, és amiért más pártban vagyunk, vagy más oldalon, vagy pedig ezt az öt percet megpróbálja olyan témák megbeszélésével elkölteni, ami kellemessé teszi ezt az öt percet. Én mindig az utóbbit választottam. De volt olyan, aki ezt az öt percet is arra akarta használni, hogy ilyenkor ő bebizonyítsa, hogy én hülye vagyok, azért mert én abban a pártban vagyok és azon a az szolgon vagyok. Ezekkel nem tudok mit csinálni. Rossz a, ezt, a kérdés, nem de én. nem tudom jobban föltenni, de tovább nem nyaggatom. Ez többet árul el az aktuális légkörről, vagy ez alapvetően személyi függő? Szerintem személyi függőim, de minden, minden korban és minden párt képviselői között találkoztam olyannal, aki inkább az én opciómat választotta, és találkoztam olyannal is, aki adott esetben a saját pártomból is, aki a másik opciót választotta. Ez talán temperamentum, vagy nem tudom. Vagy, hát neveltetés, vagy, vagy a hétköziakok attitűd. Lehet, igen. És hogyha a felesége, a barátnője azt mondja, ő otthon, hogy Tibort, milyen hülye voltál, hát ott most megkérdezheted volna, hogy mikor fogja megjavítani a tévénket, mert mondjuk, de most szándékosan mondtam valami, akkor azt mondja ön neki, hogy drágám, majd erre is sort kerítünk, de az nem erről a, pillan nem erről a dologról igen. szólt. Igen, igen, igen, igen, határozottam, igen. Jó, köszönöm. Gondolkodni fogok rajta. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Jövő folytatjuk. Viszont hallásra. Főnöm Önök pedig fogják magukat és kövessék a Kejfej Facebook oldalát. Iratkozzanak fel a YouTube csatornára, ami most már a 9100 felé halad. Nem mondom, hogy december végéig érjük el a 10000-et, de milyen lenne, ha elérnénk. De nem akarok a számok bűvöletében élni, bár nagy a kísértés. És változatlan ajánlom a Patreon féle támogatást pénzről, egyebekről egyébként is, majd vagy december végén, vagy januárban, messze van még szótejtünk. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és ha másért nem, akkor azért, mert tennap német Gáborról összefutottam, tehát minden akkor korlátozott apokalipszis Ha nem ez volt az utolsó, akkor legközelebb kedden fogunk találkozni, kedden, 11 óra, 11 perckor, nyomjanak egy gombot, és akkor kuhárbencivel való fantasztikus beszélgetésnek lesznek. Majd a szem és főtanúi jövőjéten háromszor jelentkezik a hozzá hozzátéve, egy minden nap kísérleti... Kedden 11-11-kor, csütörtökön 8 órakor, és pénteken 7 óra 10 perckor. De hát ennek a YouTube világában jelentősége csekély, hiszen aztán ezeket a beszélgetéseket bármikor megnézhetik. Jelentősen növekszik a nézettsége a beszélgetéseknek, de megint csak nem akarok a számuk bűveleti beesni, bár nagy a kísértés. Jól futott a csintalan horn és a pioncsider-bakás beszélgetés is, csak így tovább. viszont Viszontlátásra, viszont hallásra. Döröpont, fiala Janus Kukac, Köszönöm, András.